Okay, Bismillah. Fadl yang baca ro, Pak Giri dan yang baca huruf ro, saudan. Masuk huruf ro. Kita contohkan dulu. Hurufnya ra Dua harakat. Ra fathah ra. Saddon. Ingat fathah, ya, bukan fathah, bukan fat, bukan fatkah. Ra kasrah ri. Allah asri. Ra ri. Allah ri. Ra dhammah ru. Allah dhammah ru. Ra riru. riru. Allah berikutnya ta. Hurufnya po nuharokat. Fadl, yang baca. dari kanan dulu. Fadl terlantu. Po, yang dari po, po huruf setengahnya po. Jangan justru <tut> yang panjang yang sebelum fathahnya po fathah pa baru pendek yang setelah fathah huruf pendek pa di pendek hmm yang hmm. dipanjangkan pa ti tu coba baca pa ti tu yang dipanjangkan tonya pa ti tu Hmm. Jadi dicipatkan. Kenapa? Karena belum ada tanda panjang. Tapi, topi sekali lagi kurang-kurang pendek yang tanya. Tapi itu, hmm. dia tanya yang belum lulus. To, topi itu masih. Nanti insya Allah dari mudahkan. Tanya al Muhim. Dibaca pendek. Perti itu seperti itu. Karena belum ada tanda panjang. Contoh yang kedua. Bisa. Yang Ada bukunya. Setelahnya dal. Huh? Dal fathah. Da pendek. Hmm. Dadi pendek. Hmm. Baik. Berikutnya ah Sattasa ah Sattasa Parin. Kathi pendek. Hmm. Sattasa. Terus katha um sod ni bukan sod lagi terus sod tasra baik si su gitu indeks 1 terus Sasisu, kata terus, SDI Media Sari Ay, Baca dulu Zadi Baca dulu Baca dulu Ya, berikutnya. Tapi jadi ini semua dibaca pendek ya karena belum ada panjangnya. Sehingga seperti di Aisyar tuh yang lainnya kalau belum ada tanda panjang jangan dipanjangkan dengan ba ba apa nya. Baba ba, pendek Poin sebelum ada tanda panjang Pendek semua Seperti so, di sini Fafifu dengan Fafifu Atau Fafifu Pokoknya jangan ada yang dipanjangkan Salah satunya Terus Terus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 Hmm, jadi, jadi sambungkan badibu tadi tidak badbi bu ungkanya um, atau wa bi, bu karena kalau di seperti itu seolah-olah ada hamzah. Baik. Sampaikan. Berikutnya. Antum. Min fatasma min Faham ya? Dibaca seperti itu. A i u ha hi hu a i u ha hi hu gha gi gu semua dibaca pendek baik ingat, ingat tadi gelarnya fathah kasrah dhamma fathah berarti a kasrah i dhamma u baik berikutnya pelajaran yang kelima Iaitu tentang huruf al-huruful Munawwanatu Huruf-huruf ya, yang ditanwin Dan tanwin sama ada tiga Ada fathatain Fathatain ya. An Kasratain In Dommatain Un Tuh, ya. Itu namanya ya, Kalau garis dua di atas disebut Fathatain ya. Garis dua di bawah Kasratain ya. Kemudian Seperti wau kecil di atas Dommatain seperti Mim fathatain man Mim kasratain min Mim dommatain mun Atau ya, dibaca dulu Mim fathatain man Mim kasratain min Man min Mim dommatain mun Man min mun Seperti itu ya, Nanti di hafagkan di rumah itu contohnya satu wallahu taala alam bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim.